مغا ثنا خیر <الحضر> الله و خير هذه هدي محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم باب سطر للمن امام سطرت من الخلق ديما سطر اتا نوستونو پر هم سطر موصني پر رحمت دي دينا مسير سطر تتات زکو مواقيد مسلسل او پدې کې احکام د مسلمانینو ذکر کی او مسائل د احسام او احترام د څو ټری او احسام د دیدی که ده با ودک و سرط و امام سرط و تمنخلقه ہوئی ده الفاظ ده حدیث نمان جاری کرپری دی سنده ساکب سنده دیدی دیو جنا موسنی بدید بلیفات انو کو چه قال نبیس صلی اللہ علیہ وسلم albatta da hadith da saabit pa shala sira yomunde no yosotra ka yosotra ka jan ne mohum dakha masraq de yomunde no yosotra ka ki mai malik se aidada sri imam mahita sotra de imam او د قوم د پارا ایمان دي سمراتي اختلاف دي کی کارګیږي سیو سوک د سوتری ایمان په میتی تیرشي نو یاده خلل صرف د ایمان د منظرې کو د قوم دی. څوک 24 داغ ستادي امام دا د کوم د لپاره نشری امام نه مخک ته ارشد او سوتري نه دیو خادي امام مخیته دا نو خان دي مواله د جمپور دا قوم دا معزوزی مواری نشتی زکا دا قوم سطره چی دا اغا ایمام دی ایمام مخد تیریگ نتیریگ دا قوم مخد دا مرونه دا مخصور ترجمت بارنا دام علوم شده چی دا جماعات مونز دا دیو جناعی یو سطره کافکیی او صلوات یې متعدد وي نو هر کس په مختص اترو دی تا کديږي مېم یو مونږ دی نو یو وخت پکې تنه او بین بینه دیر امشری بای جماعت مون یو مون دې نه د امام قدرت قوم د فارغ کړه بے امام زمین دے. او موږ دا خبره بالکل بال راس او العين موترجم مو له صمرايت کې نقل دي د عباس رضی الله قال اکبر تعالی راكي على عقل فتركيا على حمار اثان بدل مبدلي کې یا صفات موصوف خرج معنص و انا يومي قد نعاس له احترام معذور نومه چې جنا باره رسول الله صلی الله علیه و آله چې خاغیرې جیدارو نه یو او یا دا دې کا دا خاص مراد نه عام ذکر دی دا د عمره تنه د همدا سوتری دی همره توبنه دی بای صفناذلت ورسلطه عن خرمه پر خدا تر ته د خلقتې سب پهلن قضایق علیا فلن نكذالک وات شری رام سره یې په مورور دې شو باندې موثت کی ګنا کت کی په مورور دې شمع باندې یا ده زنا نه باندې مجوسی باندې دامه سره همفسره شوی ده باب ساته رس راس باب صلاته رس راس د استانباغ د 5 پنځمې صفحې دا حدیث او حدیث نمبر دريثو آتی دی او د فراس سړي کې شکاو سوا اتمه هتايما صفحه وروستوم باب د تخیمه غمد د ځان تریتر نمبر باب تریتر نمبر باب تریتر خونشتر تهدوستير بطمق خان ایک سو پان باب بابن لايكتر صلاحات شهن بابن لايكتر صلاحات شهن اومن نده او دخواني ايخي گل ویا خی بليدتي را ها ها لا يقرع عشم لا يقرع عشم انا في راعي مرا دي دی د قطنه ما تاسو یې نو کوي دا منځ خپل سيشت کې نصرات تنه ان شایوال مونکر نو کړی چې اختلاف د زنانو سينو په شان به نه لري تر چې حمار کلمې یې څه څه اعتراض شي د نه بیانه هین را زیمون کرنا و بنابرا تاقضیل برا عالم شعید عالم غائب سنگتا بیمی آبیدی عالم شعید عالم غائب ما عالم شعید برا برگاچه ترخیلی پا عالم غائب کیوشی سنگتا بیمی آبیدی ما حول بذک ما حول دې اشي دي اختراعات ځان ساتي چې ادمي غیب کې ترقی وشي تو کوم په واټر باندې وکړلې شي نو خزر غنکې د پټي سپې خوي شنه خزر غنکې هی د دې وجنه دې ما حول ځان ساتي هو امر ګیا با وقته نو کمیان به ايو پانه بيانل و سوتر او زهري کي دارجي خانه بينه مسلا رسول الله اسلام و چي ليمه خبرته دي شو ترجمه تل باه که مسلي ذکر کرے او حدیث کوم مصلا ذکر کرے څنګه دې کو عدیق دیګل کی مصلى وی تقدر کنه مصلي چې مصلي دي نه په دې مصلى باندې مصلي دي طلا ژوندې په ما وین کې روز سحری کې راځي کنه جز مسجد ما کاری تشاد کو یو قرب نو چې لی پکې پوري وته تیر شویل دوما نې دې وته ما خیره جي محمد رحمت جيم کي د هي ماقات شاعت جواب دا اي مرد شاتو خو ټيټ وګرا ګونجه شپږه نو پر خو ده دا دې باندې فور شو نه سي په کې نو پر یا تا چم مر شاتو شو لال بوجي کیندستو رکو اسي دکي وبکي دچيلې تیرې دل مشکل پات کلا مشکل جوړې دل يا ممر چې مينبر بل کوښ چې مينبر بل کوغ نشو دکي چيلې نشو تیرې مينبر به لگا من بلگ منحنی پکارو بایدینی که سلاست عزرعو را جی پا سلاست عزرعو خوایا ور او او دا خاندو ستري ذکر شلو به پدې د احکام کې مختلف ډول یې په حاضر راغلم تاسو هو تاسو ته یاني یا نزاږي چې سر کې وسپنوي او کاږي چې ششلګې دی دیوي هروبه مات چاکو ستري مې ورځ ځې کدا چې نشو بیتولې څومره لري هغه سم دی دا مې غواړونه دي کومه توجې اکثر وايي مګداد تورې را پکړ دې غېر دې اسناد وته اې وي مې شو نه دا هم نکړي چې غش په مې غاري کاږي یو قضه توپی په هم راغره دې چې څنګه ټوکي دا دا حیواناتو نعلا وغورا دا حیواناتو صوتر روسر علوان دا میند کے لار بی یا غت نہری حوض کبیر دا غصوتر نشی گذررے دا زیرانہ قمبینوں دی کے خلاف دے څوک چې قرآن سوه 17 وای چې کافی کې وي ولې ځا د جنان کم راځي اما فاسه له په کې مای مایک پر حد مقر که یوه دمه سطرې رکوع سوېه کړل دي شی و دمر سم مقدار کې کاټ کیږي نورای مې مامه شاکیو وای وي جناش پک غزا کوته رسو وديګنو خیر عبد الله ابن مغفل نن د شنقلا یو دومره په کاردا چې ذات الله نه او سامخ تاسو په نیت لري سوترا په مکه کې وایي ذکر د دې ته خوشحال پر ځای ځنې کخانه داخله غري چې مکه کې سوتري ستورت نشته زکه مکه ټوله قبل ده او د دې وینا په وضو کې نماز مونږ شي ګې یو دا ری چې یو حرام دی او د مکی حق او سعیده په مکه په احباب مکه کې د حرم نه کافي جدا دی هم یو د میل <سؤال> د مکې نه جدا دی هم په اما په حرم او متا کې سوتر زګ جنې شي ڭشی توافم حکم پو حکم ده من که ده ڈه و جده کمتاپی و توکعی بیگی یو ده مسلین مخیتا تیجی گی ڈه که de موسانی پاژیب صغیر جاوان او مسائل دوستر کی باب و صلاة راستوانا او ٹیک شرا روی باب و صلاة بین اصواری او ٹا دوست دیس راستو دی ها تاقوم با سب کینه تاقوم با حسد ستر کی او دایوخ و باب و صلاة راستوانا رایس ده پسورو باغون شروع کو ترجمه مطلب هاي ما وزنه حدیث را ما عبد بن ما نقل کو شيعه په ما اندرونه مکه کې په یو خاص لقی معنی در سخن ویخاو باق در باق وی او حدیث در حدیث وی خبرنا خبر اياته اوستواني باش کو د سوتري په حال قدم پسې مخه کو چې اوستوانا توي سواري متوي ستر مې چې موږ هي خیاو کی رسول الله ص قبل به پسې با به ترجمه تل با وږه صحابه و ډېرې دي مان کوه تاسو ها پرښتونه ماني پوسره دا دې باوند رات رب ته لفظ قال لغد تخيقي الاشتقاق تخيقي شو قضاه اخرى حالت وننده و زايد دي ابي رايت سو كو ذا فلان فولا ونتمذن فولا ونتمن كو افعاله افحواله افعاله نو حمزه واز اته شو کو فوعلاونه وتوشو حمزه اصلی فرا وو اج زيد سو پکې فلانه توازه همبې اج قانون زيد وې دې جمع چې ریږي اڅاتې نه جمع ریږي اوس توعام مر عمود مر تو کو یو شې دی تو کې فرق دی او استوانه هرې چې مرهمت په شیله کې دا استواني دی نیمټ په کې لري د وسپن او مو دې ته وایي چې آیته دې ترتیب نه راغلي یو دم غټا یا یو دم ګرځي ما تری جنو ته متویه هماری مسلین حق بالاستوانه من متحدثین ده خبر کون په الیها استون داخل کړه دی وای دی خبرې کوي ته دینه مونږ کوون کې زید لا يقضي و ته مکو اگر چې دا خبرې کوون کې ما سنودو فحدیث بیان ول تیک ده انتفاع چوکا دوانا شریک تیلی ومسلی انتفاع زیادت احمدا ابن ابی شیولا اصال نخرک را امار جنان يسلی بان نستواتین فارناه الهیلی هایی فقال صلی بلتا مستوان دیدن خطاب معلوم شاید بان عمرو داکس ویمیان بیشهیغی جدا رویت نقل ده محاوییت نقل ده محاویت نقل ده محاویت نقل او غو دې ناش خلن راغې ډېر فاصله نه پکار چې تکلیف نشي هریه دې لګي او تری یेशा مې چې دا فاصله کا به په سروست حدیث ذکر کا عند السلمة من أكوار سلاسياتنا للأحديث فأصلي عند الإسطوانات التي عند المسحب فقل لها يا أبا مسلم علىك تتحرر الى عند هذه الإسطوانات عند المسحب شكا موسطوانا كلا كلا لبداوسا منعذر رجيم عيب شطاويسا وې سي ام فتا ویسه نو باندې کې دا عمر رضی الله تعالی عنہ مسحق فجلسه کې دا ډول ویل خو په سند کلام د کیږي تا کلام کړی دی به مشران جواب کوي چې عمر تواکره مسحب نو مدوان په بخاری حدیث او معلومه شریعه ثم موجود او حسن کی ولایت او تاج جوړ کړو اجتهاد سندوخ مسحب پکيو حاذی داږي اور دغه دا حادثه دوستو اني مسحب مصحف د اسوان چه یا د مصحف جره د رسول الله صلی و, و شوری... سلم او د شیخین د ورنو د د اسمان ک مصحف مرطه شریه په دا کی خو شریه مسلمین کی وم راشه د مصحف صندوقو پدې مذکوره اسوان کی وقته وینه رات نبی اسلام متحرر صلات عندها دا کوم موضوع چې رسول الله اسلام په دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو با امام واقف کېده خپل میراث په فتول کې لکه د نفس موږ رسول الله اسلام نو واقف په جمعکې کېږي سوک جوئی نفل پر جمعات کی برات تے کور دے کئی اکثر دا چے دا چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نفل پر قوط کی کری آنیر مالک رضی اللہ عنہ رویت دے اترکت و کبار اصحابین ایسلام یکی درون اصواری عند المغرب وزاد شعبان شعب دار ویتی نخل کردیں لعمر دیناد نعنیز نصر قا حتی یا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایدی کردی خینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دیدی کتاین سنشوئے لے خروج د جماعت تمرات دی خدا خروج د کور نجامات تمرات دی کو خروج د کور نجامات تمرات شي خدا د يمنه مخ کې دارکاتو نه کېدل رکاته قبل المغرب سابې شي او کو جریه خروج من المسجد به دې شي بے تارکاتین بعد المغرب لی مستنس سنتین ناسنده په قبلیه او په بعدیو او شیطان الفتا په خځی به دا مسله وجوده ده مسله تعقیب وو ان شاء الله احمد بن حنبال سړي رکعتین اهتمام نو ما صُلَّيْتُو إِلَّا مَرَّةً حِينَ بَلَغْنِيَا الْحَدِيثِ اَسْتَوَى سَنْقَرَ جَهُمْ مَا إِلَّا مَرَّةً حِينَ بَلَغْنِيَا الْحَدِيثِ یو ذلما قطع کردی جنون من قول احمد بن حمد بن حمد جن خلق پده رویت دحمد بن اودیش ویلی ما صلیتو الا مره حتى بلغني الحديث ما یو زلکړو هو حتى چ حدیث را تر اوسه نه پیوام کوم داتسېپ ته سیم وکده ما صلیتو الا مرهن سین بلغني الحديث وسنی <محسانی> فادر رحمت دا روز سبابونه ذکر کړو ما تاسو رسول الله سلام مون کوي فداخل بیت الله کې ابن عمر چقایل الله کان اجازه خلا دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما عمل معتقل کې کې چې غزوی ته لاش کاوه کوم چې رسول الله اسلام په داخل دي بیت الله کې مت کړو یو د منفرید مونږ په بیان سواری په دې کې هیڅ ښکال نشته ده ځکه سواری د نیاساتو رن ده یو با جماعت مونج دے بین اصوارین و محسنی بابدہ که فی غیر جماعتین بین اصوارین مونج دے شیخو پا جماعت کے نام تا سوری دا چونکی با جماعت مونج دے دا حفظ عذاب دی صوّوا و ترسوا و تراسوا صد الخلال وححاذ الأناق التذاق القابين مناكبان سابعول طامول وقصيد بلساب يولول منكي تسوى دي راشي دانا خو محاذات نرجي اریان مناکيب سوکني شي وړي هي ذاق القاجي تراسو نرجي خاص کر چه ستني کغي همي تني چې کغي هوڅ اوڅه کغي خدديده مخدن دي چې سرنمندي کي دکه بنه دی مثلا مون فرید په وینه سواری مون کوي هغه داستان بالکل مکمل نقاش کوي چې محموده حضورې نو فين افسي هم د مون فرید مون هم سيږي سب وین سواري هم سيږي چې خلل نه رہی شاجح نافذ رسپکړی دي چارو دي د کرایې قیل دی هغه حنیفې مطلعنا ندي خبره کله کله غیر مقلدین دا خبره وکي وې ته ګره امام ابو حیفو په دې قیل دی چې پلاته قزا قسم کړي یې شي یې د کرم ذکر کړو کرم کیدای شي پلا کلا دا وادم خلق وی پین پیرین دی یزید سپت کای دا په کوم دی کوم دی یزید سپت کرا خدا خضر ووای خدا شیخانو وی کنا بایه یو خبر کین بیت بیت الله پداشم کین ی معالزه تفصیل فرض تفصیل کی وئی بیت اللہ پښکو غستون او واښو اوسو دریو دی په تفصیل جوې درې ستنې مخې خی طرف ته یوګه طرف ته تاسو انده شنو لږم رايته به ذکر ک چې خی طرف ته دوه اغه استانی مرشوی کری دی چتتانی دی دی نو دته چې کومې دی دی نو خی ترته یو راځي او ګر تر څو او چنور به سی صاحب کې نو خی ترته بل دی کی دی شي چې کله ګر ترته دوشه خیته یوشني ماجر وته نه کی را شمري او با بلا تا چې هم دې د پاره وي باب صلاح الى الراحل والبعید وشجار والرحل موسانی پاری رحمت و اقصام و کی شروع کرد او خواست کرد چه خیوان سترشی نموسانی بدغ مسائل تا تکرہ حد ذکر کوي بعید ذکر کوي راحت ذکر کوي اشجار هم بیتوا ذکر کوي راوی راوی ته حیوان سوترګ زده دي کو حیوان سوترګ زده دي انسان هم سوترګ زده دي شي پاک حیواني او چې چه مستقبنن نوی کم چه مستقبنن نوی پا اما یده مستقبن باب ادا کرده مستقبنن باب استقبال رجول رجول و حیو باب دعوه اجنبیه صوتره نکیه اجنبیه زنانه ده هاکه شی تشعبود نیساسا رضیه لعنه الهل متشبیسینا من رجال بالنیسا اگه تا مابون برد گیره نشتی وزد پانی پر خویدی ومخیتناس ده دا زان لا کافر چي نه نام سوترني شيګه دي ترې امانائم چي هم سوترني شيګه دي ترې ذکر کوي داګه دې دې ذکر کوي او څو صاحب شي نائم مونږ پښې دې سوترني دل طرف دره لري راغه بعير راغه شجر الرحل شجر خو په بین دي راهيلا وحتوي هاغه وحتوي کې مسلسل کاری پیډي ولل تعدم مبالغیرہ انت پر احلت ماندی بھی لکہ داہیہ ہوتا ہے نقل کیجئے بلنبلتا بعیرم لدے نر نوم لے انسان چے لے انسان بانو تمیمت بیغیر وی شعیر وی حای پتش مقاکی حتش آولا که صورتی. رحل دادوخ دپاسوی قطب غٹی او رحل چده داولوکی وی. موسى نفاله رحمت جي ترجمة الماب وذكرنا حديث فقد ابن عمال نقلقي انه كان يعدز الرحلته فيصل لليها قلتا فريتا الى حمد قال <سؤال> كان ياخذ الرحل فيوعدله فيصل للي الى آخرته وقال <سؤال> مواخره وكان ابن عمال ايا فره واغمنا عشانتك پیغمات د فکر مني نه و او موجود هم د کړي کار دی او رحله او ترجمه په برخې شګرم ذکر کوي او راځي د عادت ته چې د عام نه استلال په او ریکار کار کې دې جوړه حليت هم شامل شو را حل او بعید تم شيبل شو او جدا یائش نو شاجات په طرفه اولات صلاة یائشو او حديث محتوې را شو صلاة او مراقب زغنم کې په مواص ټول عبادت کې اوندا حديثر شو مؤخر مؤخر همو اخر باب تفعیل، باب مفعلات، باب فاعل، حید دسم فعل دسم مفهوله ها. ام داغا معلوم شلا چه حیوانی تاهرا، سوترا گرلی شیخ و حیوانی خدیثیان لگر اندیس کلم، یا مرغ چنا گانا در البتدئه حيوان همنا كثير النتن مزبويه لا كاين دسيل له 보자وي باب صلاة اللہ السریر دائیون صدا دیم باب صلاة اللہ السریر دیم باب صلاة اللہ السریر خراب اشتا باب صلاة اللہ السریر چشی بیر اپدے کی اشارت شدیتا چھ پاک پاک رو در سیدے پر اتلیشی نمون پکی گی پاک صریری او دا حدیثو د دې لپاره شو چې په مرور د شی معنی مونه پاسیدي حانته تعلق معلادین په اثر راځي په مرور د کرش ما النساء هم المؤمنین مون نقطه کی وی بین نمې په چاوه دا چلاو لا ای لاګې دې فضا دې را سونسې ته تازه کې شي فدا فروا ابو شهيد احمد الله فنا لمن ابي سعيد انو دک څه خبره ابو شهيد خري په شو کړې ثم ذا خراره مروان به مروان فادا على قره خشکایلی ایماروان ته شکایتو کو مالکن من ایمی نبی سعیده ابو سعید خودیم پیشویری ایشالا که راپورت لولا گیا حاکیم سیبت راپورت که ماروانی محاکمتا و داخل ابو سعید خلقه ایماروان که خال مالکن و لیلی اخیی که ای ایبو سعیدان تاعد پار تجلی اوستاد پار او رارین نو وداد تلتوب کرمات دیچ ماشران تبخلقوه ایلی قالا <سؤال> اوه سمیتو نبیه صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایلی صلی اللہ حضکم لاشین من الناس فارادا حضانی اجتادگین ایلیه فل یتفعه فینبا فل یقاتل و سوڑی جنگی فینما هو شیطان دا شیطان ورقسی ووایا ماخته مسلله تنبيه وا چې څو تراول غوا مار هونده کې به یې مچلې غوا هبه مو سريره تنبيه چې مقاومتي وک چې ماخته نه کېږي لکه څنګه چې ابو سعید مقاومت کړې ده تاسو دې ابن عمر چه ده ده ده رویت ابن عمر اول بابی راجیفی تشوهد. تشوهد ده ابو نعیم ده رویت نقلقه دیمه بشباب. او پا کی دام ابو نعیم نقلقه دیمه. موسانه په عبدالعزاکی مختلی. او عجیبا قدار را چه فل يقاتل هوا اِلَّا يُقاتل هوا او سعید خودیر او اید که مندقش انترالا فل يقاتل هوا عمر دیشت و دیکھ خشک نشده جه مورور و معسیت ته خودیر چ کلام منتوق مقصود نوی بلکی مقصود چه هغه دي او د منتوق ل انتقال کوله مقصود تا درجه کار نوی او منتوق تو واسو فوجا غسوکا او کوم مسعود توا فلو نو مقصد دې لري چې دې مخاومت دې د پیو کا یم مکو دې مخاومت هو سیโอกาส دای شي چې هغه مراتب د مکتوب ما ضمان تو او د مقصود دې یو کې د فهمندو بے ددپلې پره په او مر تاریخ یې یا اشاره په سينو طراس امام الحرمین وی اشاره او ټوک سو تو چت کا سو تو چت نو سو لخذي تو چت کا خدا ها قدق سود مانی فانده که خلا نردی خدا ها قدق سوک چه دو غوی ملاقوی رایی جو عغام مراتیم متحن کودشی آج چه دو غوی ملاقوی یو فل یو قاتل را ده یو یه جانت بڑی ووا آنو آل کا وانکوان خو دو غوی ملاتا یو زنان بی اساد دا هورو کی ورګي ځړل یو ویملہ ورګي ویستام مور بزور دښتمه را دبا یو د احمد تو قد مبسوط او خرطو یاو د شاعری دیرې تداره مقصود نئی مقصده اخم و ملاوین انتقال چاته ای مقصود تا عرز تا جدا پیداه زغوث وی اوچاد غوی ملاکاروکو او قیتال سرک و سره مرک قیتال کی عمری کی ما این مالی کوی دیت ده قتل خطاوک ده قتل عمد داغی دی دا حل تفصیل دی. امن تین چنه ده نور کنجده دیوی یا تا حدیثم اکر دیوی دیوی دیوی رای او کپمو صلح مان او سا قتالوکو، او بیخو قاتل عمدان. خماتتاو سا خبر اوکرا. ده من تو مقصود فرق او دا هر توکني شي کولې ابو سعيد خو دې را تیر ټګار او دې موئد ابو ابن ابي معت داغه نصي رسول الله صلواتهم قطر ابو سعيد خو حالات ما کې تشويري ديم حلي دا ابو الهمره <Individual mountain inexpensive> وتره <Risk> <.šíologic> ابو جهيم دې ابو جهم نه دي ها ابو جهم د بګنیواله دا ابو جهم دی 40 م محمد کر کر 40 خیر له استاذ نه چا فهین ته 30 شيری خدای میں امان کی کان له یعیمن میں اتا عامین میتا عام پترو کې 40 عام رات او اوکات که اربعین که داد اعداد کسیرنا ماحکنه بارف گدی ذکره که صلیخ و رضو کی انفلاب رجی که صوفی شرامنگاشا و ساک تدان که اندر شی شمانت اربعین صلوخ و رضو کی دنسوین علاقه جوری گی بید علاقین و صلیخ بې د مرينا په سالي خورځ کې ځام جوړيږي مې د اګام نه په سالي خورځ کې لخم ته خپل څنډه د دوی نه تبن چي لهي چي لا هو اموسا دا نه لې شام چي ته راکړا او کوې دور کی واستې hello